Allahumma ya hamil al-Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil al anbiya'i wal mursale'in Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'aku ila yawmiddin Subhanaka la ilma lana Illa ma'allamtana innaka antal al alimul hakim Rabbi shrahli sadri wa yasirli amri Wa hlul unqdatan min lisani Yafqahu qawli Bapak-bapak, ibu-ibu Hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Amin ya rabbal alamin. Subuh ini kita masih diberikan Allah taala kesempatan untuk beramal saleh. Allazi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati wal hayata, dia juga yang memberikan hidup. Lia belua kum ayukum amala diuji kita dengan hidup ini siapa yang paling baik amalnya maka kita tunjukkan kepada Allah dengan melaksanakan solat subuh berjamaah yang sebetulnya kalau dibandingkan nikmat yang banyak itu belumlah seberapa dibandingkan dengan karunia yang besar itu maka amal kita ini belum ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala tapi tetap kita ungkapkan syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil ada pun hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab sahih Muslim. bagi Bapak Ibu yang menulis HR Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abu Qatadah Ibnu Rabi'i. Abu Qatadah Ibnu Rabi'i radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada jenazah lewat Nabi bersama sahabat sedang berada di tepi jalan lalu lewat jenazah yang sedang diusung lalu kemudian melihat jenazah lewat itu Nabi bersabda keluarlah kata ini dari mulut Nabi apa kata Nabi mustarih wa mustarah minhu mustarih wa mustarah minhu dua kalimat Mustarih Wa mustarah minhu Mustarih diambil dari kata Istaraha yastarihu istirahatan Sudah jadi bahasa Indonesia istar, Istirahat Tenang Mustarih itu orang yang istirahat Yang sebelumnya sibuk Yang sebelumnya dalam keadaan sulit Yang sebelumnya dalam keadaan kacau balau Sekarang tenang Kalau kata orang Melayu Orang Malaysia rehat itu pun diambil dari kata rah makanya Nabi ketika dalam keadaan susah dia ingin tenang dia panggil Bilal supaya cepat segera iqamat arihna itu diambil dari kata araha yurih. arihna buat kami ini istirahat buat kami ini tenang wahai Bilal maka Nabi mengatakan mustarih ada orang yang istirahat wa mustarah minhu Orang lain istirahat dengan kepergiannya. Oh, ini dua yang sangat berbeda. Yang satu, dia istirahat. Yang satu lagi, Orang lain beristirahat karena kepergiannya. Jadi, kata Nabi, Orang yang mati meninggalkan dunia ini terbagi kepada dua. Yang pertama, Dia mustarih sebagai orang yang istirahat, Orang yang tenang. Yang jenis kedua, mustarah minhu orang lain beristirahat dan merasa tenang dengan kematiannya lalu sahabat yang mendengar ucapan kalimat statement Nabi itu pun bertanya mal mustarih wal mustarah minhu ya Rasulullah siapakah yang dianggap sebagai orang yang beristirahat dan siapa pula yang orang dianggap sebagai orang lain beristirahat setelah kematiannya siapa yang kau maksud itu maka Nabi menjawab kata Nabi jawaban Nabi dua. ini yang akan kita kaji pada subuh ini penjelasan tentang kalimat mustarikh dan mustarah minhu untuk kita jadikan sebagai iktibar pelajaran kira-kira kita masuk jenis yang kemana masuk jenis yang pertama atau yang kedua kata Nabi SAW makna dari ungkapan mustarih dan mustarah minhu itu adalah yang pertama al-abdul mu'min seorang hamba abdu al-mu'min seorang hamba yang mu'min beriman yastarih min nasabid dunya dia sudah beristirahat min nasabid dunya daripada huru hara perkara berbagai macam musibah kesulitan yang dia hadapi selama hidup di dunia inilah orang yang paling indah nyaman tenang adem ayam tentram melewati hidup dengan segala hirup pikuknya dan berakhir dengan mustarih sekarang dia sudah beristirahat kawan sahabat datang beramai-ramai berbondong-bondong masing-masing mereka menumbuka kain penutup wajahnya dia terlihat tersenyum kenapa karena dia sedang yastarih min nasab dunia dia sedang beristirahat tenang dari segala hirup pikuk dunia makna nasab itu dua yang pertama ta'ab lelah letih capek yang kedua masaqah sulit ribet jlimet payah itulah isi daripada hidup ini Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan itu. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Makna kabad itu ta'ab wal masyaqqah. Seiring bunyi ayat sama dengan hadis. Ayat mengatakan laqad khalaqanal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia itu dalam keadaan sulit, susah, payah. Dengan berbagai macam problematika kehidupannya Hadis pula menyebutkan Nasabid dunia Dia sudah lepas dari berbagai macam kesulitan hidup di dunia Bapak Ibu yang en Allah hvor vi har været terlahir dari rahim seorang ibu dari seorang ayah yang tidak hvor lalu kemudian været di dalam sebuah hvor kardus seperti sampah ditampung oleh panti ternyata pantinya pun juga bukan orang baik-baik dirawat tapi bukan oleh orang baik lalu menjalani hidup yang sulit bayangkan, itu kehendak siapa? dia tak pernah memilih untuk mendapatkan rahim seorang ibu yang tidak bertanggung jawab dia tak pernah minta supaya dilahirkan tapi itulah hidup akhirnya dia tetap menjalani itu Dalam keadaan fisik yang tak sempurna Orang tua tak lengkap Fisik tak sempurna Tapi hidup terus juga berjalan Orang tak boleh mati bunuh diri Karena bunuh diri tak menyelesaikan masalah Dalam ajaran Islam Sampai lambat laun Sampai masanya menikah Menikah pun juga tak mendapatkan suami yang layak Mendapatkan orang yang juga tak bertanggung jawab Sudahlah orang tua tak lengkap Tak sempurna mendapatkan orang tua yang tidak baik lalu kemudian mendapatkan pendamping hidup yang tak semestinya dari hasil pernikahan itu dapat pula lah anak-anak yang juga tak berbakti apalah lagi nikmatnya hidup coba bayangkan indahnya senda gurau dengan ayah dan ibu tak dia dapatkan nyamannya hidup di bawah lindungan naungan seorang suami juga tak dia dapatkan bakti seorang anak pun tak juga diperoleh lalu kemudian kapan dia merasakan nyamannya indahnya hidup itu kapan inilah kesulitan tapi orang beriman tak pernah mencaci maki Allah Subhanahu Wa Taala disitulah makam yang paling tinggi rodi tu bilahi Rabbah aku ridho ya Allah ridho bukan berarti pasrah Ridha bukan berarti tidak berbuat. Bukan apatis. Apatis bukan ridha. Maka orang beriman itu ridhanya beda. Dia tetap berjuang. Tapi kalau dapat juga yang seperti itu. Maka dia tidak berkeluh kesah. Kenapa? Karena ini akan ada akhirnya. Di mana akhirnya? Saat ruh berpisah dengan jasad. Saat itulah dia tersenyum. Bahawa dia diuji Allah Ta'ala dengan kesulitan, kesusahan. Ya wa lanabul wan kami pasti akan menguji kamu minal khauf takut wal joo' lapar wa naqsim minal kurang harta wal anfus kurang jiwa sakit cacat mati was kurang buah-buahan paceklik kering kerontang wa basyiriss sabirin tapi tetap engkau berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mampu menahan lidahnya untuk mencaci maki, menyumpah serapah Allah. Siapa itu? Alladzina idza asabatuhum musibah, mereka yang ketika ditimpa kesusahan, kesulitan, mereka mengucapkan kalimat keluar dari mulutnya. Apa kata dia? Qalu. Qalu. Qalu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. Qal Mereka berkata, Inna lillah wa inna Ilaihi raja'an. Jangankan kesulitan ini, jangankan kepayahan ini, Inna kami pun lillah milik Allah. Seperti mayat yang dimandikan orang hidup, tangannya mau dibelokkan ke sini, kakinya mau dibengkokkan, mau. itu dia tak ada kuasa lagi. Dia serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Inna lillah, wa inna ilaihi razi'un la hawla wa la quwata illa billah itulah yang kita ucapkan setiap pagi selesai solat tadi la ilaha illallah wa'dahu la sharika la lahu mulk aku tak punya kuasa wa lahu Aku tak punya puji-puji, puja-puji, tak layak dipuja-puji. Apa yang aku punya? La kullulku wa laul habdu, Yuhai dia yang menghidupkan, wa yumit dia yang mematikan, wahhu ada kulli shayin qadir dia kuasa atas segala sesuatu. Kalau hidup ini susah, dia tak berkeluh kesah. Kenapa? Akan ada akhirnya saat ruh berpisah dengan jasad. Kalau hidup ini senang dia tak angkuh dan sombong. Kenapa? Karena kesenangan itu pun akan berakhir. Orang kafir Pemahamannya tak begitu. Kalau dia susah, stres Depresi, Kenapa? Ini tak akan berakhir. Susah, Susah, Susah. Sebetulnya, Kesusahan itu, Tidak sebanyak kesusahan yang dia terima. Kesusahan itu, Sebetulnya sedikit. Tapi karena cara dia berpikir, Melihat kesusahan itu, Sehingga bertumpuk-tumpuk lah. Kesusahan itu dalam kepala. Orang beriman, Tidak? kesusahan itu banyak tapi karena dia melihatnya sedikit dan dia bersandar kepada yang maha kuat maha besar maka susah yang besar itu pun menjadi kecil di hadapannya jadi sebenarnya bukan terletak pada materinya tapi kepada sikap dia menghadapi materi tersebut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu Wa Ta'ala orang beriman masalah besar tampaknya menjadi kecil yang kecil seolah-olah tak' ada Orang kafir, masalah kecil Menjadi besar, yang amat besar Sangat besar sekali Kenapa? Karena dia tidak bersandar kepada yang maha kuasa Tak dibalikkannya tak mampu dia istirja Istirja, dia dari kata raja ah, Pulang, kembali Istirja, dikembalikan segala sesuatu Itu kepada pemiliknya Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ibu yang dimuliakan Allah Kata Nabi, hidup Berakhir Dan orang yang mengakhiri hidup itu Terbagi kepada dua Yang pertama mustarikh Sekarang dia sudah tenang istri suami Tak selamanya sakinah mawaddah wa Betul Allah Ta'ala mengatakan Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah laki-laki perempuan pakaiannya beda bentuknya beda sukunya beda latar belakang beda kronologis hidupnya berbeda tiba-tiba disatukan dalam satu rumah tangga masing-masing mencari ketenangan ini ingin mencari ketenangan di sini ini ingin mendapatkan ketenangan di sini tapi ternyata yang ditemukan bukan ketenangan dulu Pak Ustaz sebelum nikah tak sekacau ini bentuk saya Coba lah tengok sekarang hancur babak belur nampak itu problem penuh dengan masalah masalah menikah masalah muncul anak tambah masalah menambah ini tambah masalah pergi tempat kerja masalah ini masalah hidup ni kalau sudah masalah masalah masalah itu menengok bayi buat macam coca cola naik ke menara masjid tengok ke bawah macam sejengkal bawaannya mau mati aja mau terjut maka ada masa-masanya orang itu istirahat Dari segala macam kelah Kesulitan hidup Itu akan berakhir Dengan kematian Jadi kalau ada orang Yang tak sabar Mana tahu dia ngadu Ke bapak ibu Banyak betul Kesulitan saya nih pak ustaz Sabar Ini ujian dari Allah Tapi saya tak sabar Tak sabar Saya menghadapnya Tahan Sampai masanya Nanti berakhir Ini semua Kapan berakhirnya pak ustaz Ketika ruh Berpisah dengan jasad Kalau mau cepat, cepat-cepatlah minta supaya Ibn Fisad, insyaAllah berakhir Bapak Ibu yang dimulakan Allah SWT Maka kalau ada orang meratapi menangisi orang mati Boleh Pak Ustaz? Menangis apa pula salahnya? Ketika Utsman Ibn Maz'un Utsman Ibn Maz'un Mim, za, Ain, Wau, Nun Utsman Ibn Maz'un meninggal dunia, menangis Nabi menetes air matanya jatuh ke pipinya jatuh ke jenggotnya sampai jatuh ke pipi, ke pipi sahabat nabi itu menunjukkan bukan setetes dua tetes menetes ketika meninggal anaknya ibrahim dari maria alqibtiyah umur 18 bulan menangis nabi menetes air mata sahabat bertanya ama radita ya rasulullah tidakkah engkau rida wahai rasulullah aku rida aku rida lalu kenapa engkau menangis ini ungkapan air mata kasih sayang Kita pun menangis ketika sahabat seperjalanan kita itu pergi meninggalkan kita sedih kita menangis ketika perempuan-perempuan menangis lalu kemudian Umar bin Khattab marah, eh jangan menangis lalu apa kata Nabi, dahudna biarkan mereka menangis fa'inna nafsamu sabatun karena jiwa mereka sedang tertimpa musibah kukan yang berat walainadamiatun air mata sedang meneteskan ungkapan kesedihan. Lalu yang dilarang itu apa? Laisa minna man darabal hudud wa Siapa yang memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong, menarik-narik rambut, itu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Tapi orang banyak menangis salah tangis. Yang ditangisinya itu kenapa dia begitu cepat pergi? Sekarang dia meninggalkan kami ini kita lewat hadis ini melihat satu masalah dari sudut pandang yang berbeda bahwa dia meninggal dunia ya bahwa dia merasakan sakit ya bahwa dia akan dimakan cacing tanah tak diragukan lagi tapi ingat dia sudah beristirahat dari berbagai macam problem hidup yang perlu ditangisi itu juga kita bahwa berapa tetes air mata untuk dia oke okay, tak masalah tapi mestinya air mata yang paling banyak itu untuk kita yang hidup ini yang masih menghadapi berbagai macam kesulitan masalah hidup di dunia dia sudah bebas dari asap kita kan udah bebas Pak Ustadz ini banyak anak-anak muda kita komen beberapa hari ini di Facebook, Twitter, BBM selamat tinggal asap Apa kata asap menjawab? See you again. Next ya, Kita jumpa lagi tahun depan. Masih ketemu. Saudara kita yang pergi sudah berhenti dengan itu. Madam. pemadaman. Pemadaman api di mana-mana. Jadi waktu kemarin ta'ziah itu. Pas ta'ziah. Lampu pun mati. Kata ustaz salah seorang ustaz sahabat yang dekat dari situ ini kan kemarin kita ni selalu meminta padam padamkanlah ya Allah padamkanlah ya Allah itulah maka padam dia tu Pak Ustaz karena dia tidak menyikapi itu dengan terlalu serius dicikapinya dengan bercanda Bapak yang dimilihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa maknanya itu sampel-sampel contoh kecil bahwa masih banyak problematika kehidupan yang perlu ditangisi tapi menangis tak menyelesaikan masalah. Saya hanya ingin menunjukkan lewat hadis ini bahwa melihat satu masalah dari sisi aspek yang berbeda itu memberikan pemahaman yang berbeda pada kita bahwa meratapi, menangisi, melepas orang yang pergi sedih, manusiawi, tak salah. Tapi juga melihat kita yang masih berhadapan dengan berbagai macam masalah. Mereka sudah lepas daripada matanya sudah lepas menengok rok mini, menengok celana sempit, menengok kita masih lagi. Oh, apa bilang pak Ustad? Subuh ini alhamdulillah kita belum. Ya orang belum keluar. Saya dari Panam sampai kemari alhamdulillah mata bersih tak tengok apa-apa. Jalan masih kosong. Coba pas pulang nanti berhenti di lampu merah mulailah orang besar pakai baju kekecilan orang kecil pakai baju kebesaran mau tak ditengok gimana mau dilihat mata mereka sudah berhenti dari ini semua saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita berhenti dia sudah dari ujian sampel contoh kecil belum lagi masalah keluarga masalah bangsa masalah kota kita di Pekan Baru, masalah Ini ribut Dari kemarin pagi, Saya hidupkan setiap berangkat kerja, Saya hidup itu RRI, Sibuklah tentang masalah parkir, Yang sudah pergi, sudah tak mikirkan parkir lagi, Maka Bapak Ibu, Yang mau-mau, Tak mau mikirkan parkir, ah, Cepat-cepatlah pergi, Minta doa kumpul Allah, Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Subhanahu wa ta'ala, Masalah-masalah kecil, Sepele saja, Yang kita bahas subuh ini, Begitu banyak dan berenerga ragamnya Begitu kompleksnya Tapi Nabi s.a.w. memberikan kabar gembira Mustari Dia sudah beristirahat daripada itu semua At dunia Sijinul mu'min Dunia ini Sijin Penjara At sijinul mu'min Dunia ini penjara bagi orang beriman Kalau kita berada dalam penjara lalu kemudian ada salah satu sahabat kita itu yang baru saja dipanggil dari kantor kepala sipir penjara lalu dia keluar dari itu dengan tersenyum kamu senyum kenapa? saya dapat keringanan tahanan kapan keluar? besok maka kita yang berada di dalam tahanan itu menangis menangis melepas dia akan keluar karena selama ini kita sama-sama makan sama dia sama berjalan sama dia sama minum sama dia tapi juga menangis karena kita masih di dalam dan dia sudah keluar menangis karena dia akan pergi besok pagi ya kita sedih tapi yang perlu paling kuat tangisnya adalah bahwa kita masih di dalam dan dia besok sudah keluar Sisi kedua inilah yang tak terpantau, tak terpandang oleh orang. Kalau ingin mau merasakannya, abalik ah, dari sini, mampir ke kapling sebentar, merasakan gimana rasa di dalam, bagaimana rasa di luar. Kenapa? At dunia si jurnal dunia ini penjaranya orang beriman. Apa makna penjara itu? Maka dalam syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi al Minhaj haja syarah sahih muslim ibn al-hajjaj apa kata beliau tentang dunia penjara bagi orang beriman penjara itu kan tertahan makan tertahan minum tertahan nafsu tertahan mau keluar tertahan dunia ini pun kita tertahan mau makan ini tak boleh mau minum ini tak boleh mau tengok ini tak boleh sedangkan di surga itu la maqatu'atu wa la mamnu'ah tak putus dan tak tertahan nikmatnya tak terhenti apa saja yang mau dimakan, makanlah apa yang mau diminum, minumlah apa yang mau dipandang, pandanglah apa yang mau dinikmati, nikmatilah walakum fihamata shtafi anfusukum, di dalamnya apa yang mau kamu mau makan, mau kamu nikmati, nikmatilah walakum fihamata daun apa yang mau kamu nikmati apa yang mau kamu dapati, tak ada tahanan, tak ada batasan maka dunia ini disebut sebagai penjara karena kita berada dengan batasan-batasan batasan. Lalu datang seorang kafir miskin, susah, melarat mendatangi seorang ulama yang kaya dengan pakaiannya yang bersih, naik kuda yang sehat, kuat. Lalu kata si kafir tadi, "Hai hey, ulama, Kami pernah dengar katanya dunia ini penjara bagi orang beriman. Kenapa kalau memang dunia ini penjara bagi orang beriman kok kamu pakai pakaian bagus, naik kuda yang bagus? Katanya dunia ini penjara. Apa kata ulama kepada si kafir yang pakai baju copang-camping jalan kaki dengan gagahnya dia naik kuda? Aku dalam penjara saja begini indahnya apalagi di luar penjara nanti kamu di dalam surga aja begitu melaratnya apalagi di dalam neraka nanti jadi pemahaman dunia ini penjara bagi orang beriman bukanlah nanti kita diajak ah kalau begitu hidup seperti dalam bukan, bukan itu maknanya Yang berusaha tetap berusaha. Ini hadis-hadis ini jangan dipahami secara apatis, dipahami secara negatif. Nanti memberikan efek negatif kepada umat yang disalahkan hadisnya. Tidak, hadis tak pernah salah. karena dia datang dari Nabi dan Nabi itu membawanya dari Allah Subhanahuwataala. Wama yang tikh wahniil hawa. Nabi tak pernah bicara mengikuti hawa nafsu. Inhuaillah wahyul yuhah. Melainkan wahyu dari Allah Subhanahuwataala. Orang beriman dengan kendaraan mewahnya dengan pakaian bagusnya tapi dia dapatkan dari yang halal tidak mencegah dia untuk tetap bayar zakat infak wakaus sadaqah saya di penjara saja begini indahnya apalagi kalau keluar dari penjara ini nanti kalian hai kafir miskin yang susah melarat di, di sorga kalian saja begini susahnya bagaimana kalau kalian dari keluar dari sorga ini itu makna dunia sijirul mu'min dunia ini penjara bagi orang beriman kafir dan sorga bagi orang kafir makna hakikat sesungguhnya walaupun dia kaya hebat, mewah tapi tetap ada tercegah ada pakaian yang tak boleh dipakai sutra sekaya-kayanya bapak, tak boleh pakai sutra emas sekaya-kaya orang beriman tak boleh pakai emas yang laki-laki perempuan boleh kaya, lalu pulang pergi ke toko emas, tolong buatkan saya dulu gelas dari emas, tak boleh Tolong buatkan saya dulu piring dari emas, tak boleh. Tolong buatkan saya dulu cincin dari emas, tak boleh. Kenapa? Ditanyalah Imam Syafi'i, "Hai Imam Syafi'i, kenapa orang Islam itu tak boleh memakai emas? Perempuan boleh." Apa kata Imam Syafi'i? Orang susah makan dari tempat yang sederhana, pakaiannya compang-camping tiba-tiba dia lihat orang beriman makan dari piring emas maka saat melihat piring emas gelas emas itu sobeklah jantungnya sakit atinya melihat saya makan saja payah ini orang piringnya emas bejannya emas mangkoknya emas tempat cuci tangannya emas jadi jawaban Imam Syafi'i itu Lebih kepada akhlak, moral, etika Tak layak kita menyombongkan diri Di tengah orang susah Sebaliknya, orang-orang feodal Feodal itu justru sebaliknya Makin kaya di tengah orang miskin Itu paling hebat Makin berkuasa di tengah orang jelata Itu paling hebat Makin hebat pakaian Di tengah orang yang compang-camping Itulah orang paling hebat Dalam islam, enggak da kita justru diajarkan persamaan hak di hadapan Allah Subhanahu wa taala la farqa bainal arabi wal 'ajam ta tak ada beda antara arab dengan non arab wala farqa bainal abyadi wal aswad ta ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam kullukum min adam semua kamu dari adam adam bin turab adam dari tanah dari tanah kembali kepada tanah bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala maka tak tampak lagi perbedaan antara yang miskin dengan yang kaya, antara yang susah dengan rakyat jelata dengan penguasa ketika kita sudah sama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dalam Islam diajarkan berapa sulit, susah, ribet, suka duka hidup ini dia akan berakhir. Kapan itu? Mustarih saat itulah jenazah lewat Nabi mengatakan Musta'rih dia sekarang sudah beristirahat maka kepiluan hati melihat saudara yang pergi itu terobati dengan ah kenapa aku mesti terlalu sedih dia sudah istirahat aku yang belum beristirahat kenapa aku mesti larut dalam berita meneteskan air mata ini yang mestinya kutangisi itu bukan dia dia dulu yang hidupnya banyak ibadah dia yang dulu banyak berdoa dia yang banyak hafalan ayat Qurannya yang mestinya kutangisi itu aku Abdul Somad sedang menasehati dirinya sendiri dengan bacaan hadis dengan firman Allah dengan sabda Rasulullah karena tak ada yang dapat mengobati hati ini selain daripada kalam Allah dan sabda Rasulullah dan zikir ala ketahuilah bi dengan memperbanyak zikir tatmainnul qulub hati menjadi tenang salah satu makna zikir itu adalah melihat ayat Al-Qur'an melihat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Al-Qur'an itu disebut dengan zikir inna nahnu nazzalna zikra Kami yang menurunkan az-zikra al Al-Qur'an karena di dalamnya itu ada peringatan-peringatan. Penjelasan az-zikra itu hadis Nabi. Wa anzalna ilaika dzikra lagi diulang lagi kalimat az-zikr. Peringatan. Zikra. Kami yang menurunkan Al-Qur'an itu kepadamu ya Muhammad supaya apa? Litubayyana linnas supaya kau jelaskan makna isinya. Al-Quran disebut zikir penjelasan Al-Quran itu disebut dengan hikmah wa yu'allimuhumul kitaba Allah yang menurunkan Al-Quran wal hikmata hikmah itulah yang sedang kita kaji pada subuh kali ini Bapak ibu yang dimiliki Allah SWT ilmu yang banyak tidak akan membuahkan hikmah kalau tidak diamalkan diamalkan dia dalam perenungan diamalkan dalam perbuatan amal telinga mendengar amal mata melihat Amal lidah berzikir. Amal hati dan pikiran merenung. Maka kita renungkan hadis ini. Kenapa aku terlalu larut dalam kesedihan? Toh, ini semua akan berakhir sampai pada masanya. Kenapa aku terlalu sedih dengan kepergian dia? Dia sudah beristirahat. Aku masih lagi menghadapi berbagai macam masalah hidup. Tapi saya tak pula ingin setelah mengkaji ini, Bapak Ibu bawaannya mau mati aja saya tak ingin kita keluar dari pengajian ini atau setelah berakhir ini nanti kita salat sunat israf lalu bapak ibu doanya ya Allah susah betul hidup ini kata Pak Ustaz akhir daripada hidup ini adalah istirahat cepatkanlah istirahatkan aku istirahat di tempat pun tak apa-apalah oh bukan itu maknanya mati tak boleh diminta mati tak boleh dicari mati tak boleh dicari tapi kalau dia datang kita tak boleh lari aina matakunu dimanapun kamu berada yudrikumul maut Kamu akan dijemput, kamu akan dicabut oleh kematian. Walaupun tumbi buruj musyadah, walaupun kau berada di dalam kotak besi yang kokoh, yang kuat. Dulu orang kapir itu sengaja dibuatnya kotak kayu kuat, dipaku dengan paku yang besar. Setelah itu dia pun masuk ke dalam. Heh, kamu kenapa masuk ke dalam? Biar supaya malaikat maut tak dapat nangkapnya walaupun walaupun kau berada dalam kotak kayu yang kokoh, yang kuat Israel akan tetap juga mencabutnya Bapak Ibu yang dimilihkan Allah kita tak lari dari kematian tapi kita pula tak cari-cari mati Oh, tadi waktu mau berangkat dari rumah lampu merah padahal belum hidup lagi lampu merah tetap juga tengok kiri, tengok kanan hati-hati, takut mati setelah ngaji masalah mati itu istirahat pulang dari sini, tak tengok lagi nyantai aja lewat Semprit sama Pak Abdul Ziprin Bapak kok Saya memang dah mau mati Capek betul dah hidup Kau tangkap tangkap lah. Bapak Ibu bukan ini. itu maknanya Kita tetap menjalani hidup secara normal Tapi berlarut-larut dalam kesedihan hidup Tak boleh Kenapa? Karena hidup ini memanglah dia ujian Banyak betul soal ujiannya Pak Ustaz Masa sampai 200 soal ini Kamu di mana? Di ruang ujian Oh Oh, ini anak muda salah masuk. Masa dia berkeluh kesah di dalam ruang ujian. Banyak betul pertanyaannya tengoklah pusat susah. Di ruang mana? SNMPTN. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Terkejut melihat ujian. Dia salah. Namanya saja sudah tertulis ruang ujian. Masuk dari jam 8 keluar jam 10. Tempat ujian, pengawas ujian kalau tidak mau diuji jangan masuk ruang ujian ini ruang ujian ini tempat ujian kapan dia berakhir keluar dari sini selesai ujian berani hidup berani menghadapi ujian takut menghadapi ujian jangan hidup takut hidup mati saja orang islam itu jelas langkah-langkah hidupnya. Oh. tapi biasanya ustaz kalau habis menyampaikan itu ujiannya cash ini takut juga saya balik dari pengajian entah apa pula datang nanti langsung minta sama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan melewati berbagai macam ujian ini kita lulus insyaAllah, amin ya Rabbul Alamin sehingga ketika kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan tersenyum, kenapa dia senyum Pak Ustaz, katanya mati itu sakit katanya kematian itu sedih, katanya takut terbujur di rumah sakit keliling anak, cucu, menantu, sahabat, menangis mereka. Kenapa dia tersenyum, pak Ustaz? Jawabannya hadis subuh ini, mustarih, mustarih. Dia sudah istirahat, dia sudah tenang. Makanya orang yang melepasnya itu pun menengok dia, sampai-sampai mereka keceplosan, salah ngomong. Apa kata mereka? Mari kita lepas ke tempat peristirahatannya yang terakhir dia tidak istirahat, tengok dulu yang mati itu gimana. jangan semuanya, saya bukannya tak setuju dengan kalimat itu, mohon maaf kalau ada bapak, imam, tokoh masyarakat kalau melepas jenazah selalu pakai itu, tak salah, tapi tengok-tengok dulu, layak tak orangnya kalau layak, memang dia betul-betul istirahat, ya, karena Nabi tidak mengatakan, semua kamu istirahat nah, Nabi mengatakan dua mustarikh ada memang betul yang istirahat ini dia 34 menit untuk yang sesi yang istirahat tadi sekarang kita masuk yang kedua siapa itu? wal mustarah minhu mustarah minhu dia tak istirahat orang lain yang istirahat dengan kepergian dia ah. kalau yang pertama tadi dia tersenyum senyum dia kalau yang kedua orang lain senyum dia berkerut Semangat orang lain mengirimkan SMS, sampai SMS-nya pun ada tanda senyum di situ. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Titik dua Senyum. Loh, kok kamu senyum? Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah dia mati aman kami. Ah, ini jenis yang kedua. Bukan mustarih, namanya apa? Mustarah minhu. Orang lain beristirahat dengan kematian dia. Siapa ini? Yang pertama tadi Al-Abdul Mukmin Yastarihumin Nasabid Dunia, hamba yang beriman maka dia beristirahat dari segala macam kesulitan, kelelahan, kesusahan, ujian, duka dari dunia. Yang kedua ini Wal Mustarahminhu, Mustarahminhu. Siapa itu? Ada orang-orang. Yang beristirahat itu justru Mustarah minhu Siapa yang beristirahat dari dia? Al-Abdul-Fajir Hamba pelaku dosa Yastarih minhu Yang beristirahat dari dia itu Empat Empat makhluk Allah beristirahat Dengan kematiannya Dengan perginya dia dari atas muka bumi ini Dengan perginya dia dari bumi Allah ini maka empat makhluk beristirahat. Yang pertama al-ibad, ibad, ibad jamak dari abdun wa ibadur rahman allazina yamshuna alal ardi hauna hamba Allah. Hamba Allah beristirahat. Dulu Pak Ustaz, kami setiap salat Maghrib tak ada khusyuknya kami di masjid ini. Allahu Akbar kata Imam Bismillahirrahmanirrahim dia pun keluarlah dari gang Burr. sampai tak ingat kami tahap pembacaan Imam tapi setelah dia mati ni Alhamdulillah tenanglah kami selawat Maghrib sekarang lahir pula keponakannya lebih parah pula dari itu lagi bahasa Ya starih menuh <tuh> selamat orang setelah dia mati siapa itu? yang pertama Allah ibadah Hamba-hamba Allah Manusia selamat Dari kepergian dia Dulu kami teror Di terornya Pak Ustaz Orang di pasar Habis kena fungli Fungutan liar Semua orang kena kutipan Tapi setelah dia meninggal dunia Maka orang pun menyebutnya Kalau yang yang pertama tadi Bapak itu kemana? Dia sudah pergi meninggalkan kita lillahi wa inna ilaihi raj'un Tapi yang kedua ini Kemana dia? Mampus Mati dia alhamdulillah orang bukan menyebut innalillah kalau yang pertama tadi gimana dia? innalillah kalau yang itu? alhamdulillah bapak ibu yang dimuliakan Allah jangan sampai kita meninggalkan alam semesta ini dalam keadaan orang berbahagia beristirahat kerana kematian kita na'uzbillah bapak ibu yang dimuliakan Allah oleh sebab itu tidak selamanya taat semuanya Main generalisir, Main pukul rata saja. Semuanya kembali ke peristirahatan. Tak. Kata istirahat itu betul-betul ada dalam hadis. mustari Dia istirahat. Tapi ternyata ada juga yang sebaliknya. Kitalah yang beristirahat. Dari segala macam kejahatan dia. Yang pertama istirahat itu ibad. Seorang ibu. Mengandung dia. 9 bulan, 10 hari. Menyusukannya. Menyusukannya tapi setelah dia besar justru menjadi teror bagi ibu kandungnya kalau sudah pulang dia dengan sepeda motornya jantung si ibu pun tak normal mengamuk nanti anakku ini nanti dia minta uang untuk beli narkoba untuk ini untuk itu ibu kandungnya pun menderita sampai-sampai ibu tuh diam-diam tengoknya orang tak ada ya Allah kalau mau kau matikan matikanlah anakku tak tahan aku lagi sudah ada orang model Ada. Dari mana Pak Ustaz tahu? Orang ngadunya ke saya kok. Dia tahu saya. Nih Pak Ustaz, Sudah kami serahkan ke BNN, Lari. Sudah kami masukkan ke pondok narkoba. Lari. Sekarang pulang. Dia mana sekarang? Tak tahu ke mana. Ini sebentar lagi, Biasanya jam-jam segini pulang. Maka jantung saya sudah tak normal. Pak Ustadz. Musibah itu bukan jauh. Di dalam rumah. Bahkan pernah dikandung 9 bulan, 10 hari di dalam air susu badan membesarkan badan dia mengalir darah kita dalam darah dia tapi dia menjadi teror bagi hidup kita luar biasa itu dulu orang takut dengan belanda takut dengan jepang jauh dari sana dari eropa sana mereka datang ini yang menjajah kita ini siapa dari dalam diri kita sendiri ini anak-anak nih kalau tak kita didik dia bisa menjadi teror buat kita apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu taala berapa orang tua yang takut pada anak berapa pula istri yang menggigil ketakutan kalau suaminya sudah pulang suami pulang dari masjid Al-Falah mengetuk pintu Assalamualaikum lembut suara kalau ini tidak berderak suaranya buka pintu suara bau mulutnya bau tong sampah itulah yang menjadi pendamping hidupnya bayangkan itu menangis meratap di tengah malam di atas saja ada. Ya Allah Cepatlah lepaskan aku dari penderitaan ini Ya Allah Kalau memang dia jodohku Panjangkan umurnya Taubat nasuhah dia Jadikan dia taubat nasuhah Tapi kalau memang aku tak tahan lagi Ya Allah Cepat kirimkan malaikat maun Apa maknanya? Banyak orang-orang yang berharap Supaya dengan kepergian kita itu Dia beristirahat Ini nama yang pertama Yastarih Al-Abdul-Fajir Hamba yang fajir Perlaku dosa beristirahat dari dia. Yang pertama, al-ibad. Yang kedua, wal-bilad. Bilad, Bilad jamak dari balad. Balad negeri. Bilad negeri-negeri. Setelah dia pergi, negeri itu pun menjadi tentram. Aman, kata Imam Nawawi. Makna negeri beristirahat. Kenapa? Ketika dia memimpin negeri itu, ketika dia ada di negeri itu, air hujan tak turun rahmat tak turun karena ada pelaku dosa setelah dia mati maka turunlah hujan akhirnya Allah taala menurunkan rahmat kenapa karena ada orang-orang yang menyebabkan yamnaul qatra yamna tercegah qatra tetesan air tak turun karena ada pelaku dosa pezina pemakan riba orang yang melakukan perbuatan maksiat maka ketika dia berada di negeri itu Allah balikkan nikmat menjadi nikmat nikmat menjadi nikmat nikmat itu dalam bentuk azab maka negeri pun ikut merasa tenang dengan kematiannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bayangkan bukan hanya makhluk hidup bernama manusia negeri-negeri pun merasa tenang nyaman setelah dia mati wal bilad bilad negeri tanah tanah ini perlu air air itu turun hujan hujan itu yang menurunkan Allah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan dia tapi ternyata ditahan Allah na'am nikmat itu akhadnahum kami cabut Walau anak ahlul Qur'an manu, seandainya penduduk negeri itu beriman, wattaqoh bertakwa, lafathana alaihim, kami akan bukakan kepada mereka barokatin barokah barokah barokah. Kami bukakan kepada mereka barokah. Dari mana? Minas sama dari langit. Wallah, pintu langit terbuka, hujan turun. Wallah dari bumi tumbuh tanam-tanaman. Tapi ketika Allah Taala cabut itu. Walakin ketamu, ketika mereka mendustakan ayat-ayat kami, melakukan perbuatan maksiat, berzina, narkoba, minum kamar, tak melakukan amar makruh nahi mungkar, akad kami cabut nikmat itu. Bimakan huyak atas segala perbuatan mereka. Apa ibu yang dimuliakan Allah swt. Yang ketiga, siapa yang beristirahat dengan kematian dia waszar pokok kayu wasyajar pokok kayu pokok kayu beristirahat dengan kematian dia dulu waktu dia masih hidup tak ada pokok kayu itu yang bisa hidup asal nampaknya pokok potong asal nampaknya potong wadahal Nabi sudah mengajarkan man qata'asid ratan siapa yang memotong sebatang pohon sidir sawwaballahu ra'asahu fitnar disungkurkan Allah Ta'ala kepalanya ke dalam api neraka Tapi, ketika dia masih hidup Tak ada pokok kayu yang bertahan Ah, pokok kayu kan makhluk mati Ustaz. Dalam Islam, da Pokok kayu itu hidup Bernyawa, bertasbih Sama seperti kita Ini ustad ni bawa aliran baru nih Apa pula pokok kayu bertasbih Al-Quran mengatakan itu Yusabbihu lagu ma wa ma fil Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi Bertasbih Itu kan umum Pak Ustaz. Mana dalil khususnya bawa pokok kayu bertasbih? Nabi membelah pelepah kurma, fasqa'u niswayn, dibelahnya pelepah korma menjadi dua, ditancapkannya ke satu makam, ditancapkannya. Sahabat bertanya, "Untuk apa engkau tancapkan itu ya Rasulullah?" "Innahuma la yu'azzaban." Dua makam ini sedang diazab, "Wa ma fi kabir." Mereka diazab bukan karena dosa besar, yang satu diazab yamsyi bin-namimah karena dia adu domba, cakap si Anu bawa ke sini ke layu orang gara-gara mulut dia yang ini, lam yastabri dalam riwayat lain, lam yastanzih maaf cakap, kencing tak berbasuh tak cebo ini diazab, lalu apa manfaat pelepah kurma tadi? la'allallaha an yukhaffif fa'azabahuma ma'lam yai basah, semoga selama pelepah kurma itu basah, maka ringanlah azabnya apa hubungan pelepah korma yang basah dengan azab kubur ternyata pelepah korma itu selama dia basah dia bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah planet planet bertasbih yusabbiulagumah fi sammawati wal arq segala yang ada di langit segala yang ada di bumi bertasbih maka kalau ada makhluk yang tak mahu bertasbih, lebih hina daripada pelepah korma, lebih hina daripada batang ranting pokok kayu, lebih hina daripada daun-daun jatuh kering, karena daun kayu yang basah bertasbih, ketika dia jatuh masih hijau bertasbih, sampai akhirnya dia kering kerontang mati, barulah dia tak bertasbih kepada Allah SWT, planet-planet bertasbih, makanya ada seorang pakar astronomi, dari pakar geologi, Dari Mesir Tapi tinggalnya di Inggris Namanya Zaglul Najjar Saya suka dengan tafsirnya Dia menafsirkan ayat Dengan ilmu geologi dan astronomi ah, Dulu waktu di Mesir Selalu nama ah, acaranya Nur ala nur Cahaya di atas cahaya Itu menarik Karena tafsir dia Tafsir ilmiah Tafsir uh, mukjizat ilmiah Maka dia bercerita tentang Bukunya ada satu judulnya Tasbihul Kainat judulnya Arabnya tasbihul kainat sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia judul terjemah Indonesia nya dan alam pun bertasbih alam pun bertasbih dia teliti dengan ilmu geologi dengan ilmu astronomi ternyata semesta alam bertasbih dengan bahasanya masing-masing tapi substansi makna tasbihnya itu adalah subhanallah Alhamdulillah kita subuh ini tidak mau lebih hina daripada pokok kayu tidak mau lebih hina daripada binatang maka kita pun bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. li kulli sulama minkum sadaqah setiap tulang-tulang sendi kalian itu wajib mengeluarkan sadaqahnya maka orang yang subuh sabtu tidur di rumah sampai sudah pukul enam sudah habis waktu subuh tetap juga dia menarik selimut itu lebih hina daripada sebatang pokok korma Tak ada tasbihnya sama sekali. Tasbihnya, tasbih apa? Tasbih ngorok, mengigau, segala macam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Jangan sampai anak menantu, cucu, cicit, adik, sahabat kerabat kita. Kita Alhamdulillah sudah selamat. Tapi jangan cuma selamatkan diri saja. Selamatkan keluarga. Selamatkan lingkungan. Bangun, bangun. Ambil pelupah korma. Minta pelepah kurma di masjid Agung An-Nur kalau tak dikasih pengurus pelepah sawit agak besar sedikit pukulkan jangan sampai lebih hina kau daripada pelepah korma bapak ibu yang dimilihkan Allah subhanahu wa ta'ala pokok-pokok kayu pun merasa tenang dengan kepergian dia kenapa? selama dia masih hidup hujan tak turun maka pelepah-pelepah pokok kayu daun-daun tunas-tunas kering kerontang ya Allah kenapa ini hujan sampai tak turun Allah menahan Qatra, tertahanlah itu tetesan air karena ada orang zalim di tengah kalian pokok kayu menjadi tenang begitu dia mati maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya yang keempat itu adalah hewan binatang binatang-binatang tak berdosa kenapa binatang itu menjadi tenang setelah kematian dia binatang itu pun tenang binatang perlu minum air tidak ada tertahan air karena dia setelah dia mati, binatang pun tersenyum ah, ngada-ngada Ustaz ni, masa binatang tersenyum saya tak pernah nengok beo di rumah saya senyum binatang dengan senyumnya binatang dengan bahasanya apa iya binatang tu bicara Pak Ustaz, orang yang tak percaya binatang bicara, maka dia mengingkari kisah Nabi Sulaiman orang yang mengingkari satu ayat dalam Quran, kapir Fata basama Nabi Sulaiman tersenyum sambil agak tertawa sedikit. Kenapa? Ternyata dia tahan pasukannya. Hai hey, pasukan bala tentara, stop, jangan. Jangan bergerak. Kenapa? Panglima kami Tuan Sulaiman, aku mendengar panglima pasukan semut sedang memerintahkan kepada seluruh pasukannya. Apa kata dia? Ya ayatu Tuhan, masakinakum. Wah, para pasukan semut, cepatlah kamu masuk ke lobang-lobang kalian, karena pasukan Sulaiman akan lewat. Jangan sampai kalian terinjak. Binatang melata, semut serangga merasa bersyukur dengan kematiannya. Bayangkan kan ketika dia hidup dulu hancurlah merusak saja kerjaan. Kalau dia pergi ke hutan, ditengoknya sarang semut, ah, dia hidupkannya Semut itu tak mengganggu sedikit pun. Lalu apa guna dia? Dia senang aja menengok semut tulintang, pukang, tunggang langgang. Senyum dia menengok. Semut berlarian, ah, ada ini orang ngini, orang sakit ini. Sakit menengok binatang tersiksa dia luar biasa setelah dua hari dia meninggal istrinya pun mulailah mengambil kunci dari laci dibukanyalah kandang burung tadi hai burung bapak sudah pergi sekarang kau pun pergilah terbanglah burung tadi burung tu sudah begitu keluar burung tak ada lagi yang mau nikah sama dia Udah paling lajang paling tua <tuh> selama ni bapak tu menyiksanya pagi Ah, padahal burung tu bilang kawin Kawin. Dia bukan mainlah Tengoklah Pak Ustaz suaranya Merdu kan Pak Ustaz? Merdu kan? Setelah dia meninggal Senyumlah burung itu Alhamdulillah Walaupun tak ada orang mau nikah sama aku Tapi jadilah bisa menengok anak-anak gadis ni Kata burung tu. Itu tambahan dari saya Bapak Ibu yang dimulakan Allah SWT Alhamdulillah Jangan sampai binatang-binatang pun tersenyum dengan kematian kita. Pokok kayu bersyukur dengan kematian kita. Orang-orang berterima kasih karena kita sudah mati. Yastari' minhul ibad wal bilad was syajar. Semuanya berterima kasih. Kenapa? Karena dia sudah mati meninggalkan alam semesta dunia ini. Nah, hari ini kita sedang menata hidup kira-kira kalau kita mati nanti masuk mustarih atau mustaoh Minhu tak usah dijawab dengan lidah karena yang paling enak itu menggerakkan anak lidah Abdul Somad saya yakin mahasiswa-mahasiswa banyak yang senyum kalau saya mati Alhamdulillah mati udah Pak Somad selama ini kalau dia masuk stres kita di lokal dibuatnya tunjuknya tunjuk sekarang sudah meninggal senyum Tapi saya yakin banyak juga yang menangis. Alhamdulillah. Sedih kita nak tengok ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita menjadi nanti mustarih? Golongan pertama orang yang beristirahat dengan kematian atau kita akan menjadi mustarah minhu orang-orang yang justru makhluk alam semesta beristirahat dengan kematian dia yang mencetak, memprogram, membuat itu ke depan tak lain tak bukan kita sendiri. Allah Ta'ala kasih kita telinga, Allah kasih kita mata, Allah kasih kita otak, akal, hati, fikiran, maka kita buatlah yang baik-baik. Pak Ustaz, selama ini perbuatan saya tak baik, siapa yang tak berdosa? Ah, Nabi Adam saja berdosa. <tuh> Jangan kau dekati pohon ini. Dia digoda syaitan, dia silap, dia hilap, dia salah selama 30 tahun, 40 tahun menjadi ketakutan orang. Kalau dia batuk masuk ke pasar, batuk dia <coughs> keluar semua duit orang, kerinci-kerincing tu keluar karena batuknya dia. Tapi sekarang dia taubat nasuha, malah dia mengajak orang ke masjid. Ketika dia meninggal dunia semua kehilangan. Dulu Pak Ustaz dia yang azam di musolla kami. Ini. Dia yang mengajak kami salat padahal dulu masa lalunya hitam orang yang baik bukanlah orang yang tak pernah berbuat salah, orang yang baik orang yang pernah al-insan manusia makanul khotar tempatnya salah, wan-nisyan tempatnya lupa, silap itu tidak makhluk Abdul Samad pernah lupa, Abdul Samad pernah silap Abdul Samad pernah salah tapi ketika kita sadar balik, jangan hanya sekedar putar putar, putar, putar, putar menemukan titik balik, berhenti pada Hajar Aswad titik balik, ah oh, aku ni mau mana apa selamanya aku ini ingin ditakuti orang apa selamanya aku ini ingin menyusahkan orang, aku ingin juga menyenangkan hati orang maka di akhir hayatnya dia menjadi orang yang membuat ketenangan di lingkungannya di keluarganya, di rumahnya dulu anak-anaknya ketakutan bukan takut positif kalau bapak menakut-nakuti anak Dengan makna positif supaya anak sholat. Nah itu tak masalah. Tapi ketika dia menjadi ketakutan. Menjadi teror bagi anak-anaknya. Menjadi teror bagi istrinya. Menjadi teror bagi tetangganya. Menjadi teror bagi masyarakatnya. Sehingga dengan kematiannya orang bersyukur. Jangan sampai. Ambil iktibar dari pelajaran orang lain lalu. Faktabiru. Ambil iktibar pelajaran. Adapun sisa hidup kita ini. Kita manfaatkan untuk yang baik-baik. Tapi bagi yang hidup pula jangan terlalu larut dengan kasih sayang akhirnya meratap mengutuk nasib ndak. Kita seimbang. Hadis yang kita kaji subuh ini membuat kita berpikir seimbang, berada di jalan tengah. Wa ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Tidak menangisi terlalu larut kepada orang yang sudah meninggal dunia tapi juga pula, kita tidak terlalu, uh, uh, heboh dengan dunia, sampai lupa pada kematian. Hidup, pilihan. Ketika benar dalam memilih, disitulah kita berhasil dalam hidup. Sekarang kita ada dua pilihan. Pertama, menjadi mustarih, yang kedua menjadi mustarah minhu mudah-mudahan kita anak cucu sahabat kerabat kaum muslimin termasuk golongan yang mustarih dan dijauhkan dari mustarah minhu insyaallah amin ya rabbal alamin ala. itulah hadis yang kita kaji subuh ini mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kita sudah sampai masuk waktu solat israf. Kita solat sunat israf dua raka'an. Setelah itu baru kita buka tanya-jawab insyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.